El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha constatat que Catalunya està augmentant alarmantment el temps d'espera per accedir al sistema de salut pública i ha instat a la Conselleria de Salut a comunicar als pacients una data aproximada i quina és la seva posició a la llista. La cronificació d'un temps d'espera superior al garantit s'ha d'acabar, especialment quan la incorporació a la llista es produeix després de, vis de visites prèvies a especialistes i proves diagnòstiques que també requereixen esperes, ha dit. Per acabar amb aquesta tendència, Ribó ha proposat a la Conselleria que proporcioni als pacients la data d'intervenció, encara que sigui aproximada, i el nombre d'ordre en la llista, com a expressió d'una pràctica de transparència i garantia de planificació. El síndic de Greu i ja Rafael Ribó ha entregat aquest dijous a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, l'informe anual sobre la seva activitat corresponent al 2013. La majoria de les queixes rebudes pel síndic estaven vinculades amb la política social i les retallades. Ribó va rebre durant els 12 mesos un total de 14.354 queixes, de les quals 5.641, un 39,3%, eren sobre educació i investigació, infància i adolescència, salut, servei, serveis socials, treball i pensió. La crisi, de fet, fa temps que centra gran part de l'activitat del síndic, sovint a causa dels efectes de la crisi i com a conseqüència directa de la reducció pressupostària, com indica l'informe que ha entregat de Gispert. Entre els temes estrella portats pel, per l'organisme hi ha el de la reforma de la renda mínima d'inserció. Ribó insta una reforma urgent de la prestació, que reclama fa temps, ja que la falta de diners va portar a bloquejar la prestació. Últimament, segons el síndic, la maquinària de, de l'ajuda s'ha desbloquejat, si bé es deuen endarreriments a molts títols de la prestació, al marge d'altres conflictes, com el que qui deixa la, la renda mínima d'inserció per una feina d'un mes pot tenir problemes seriosos per reingressar-s'hi. Les llistes d'espera són un altre camp de batalla. El síndic adverteix la necessitat d'acabar amb la cronificació d'un temps d'espera superior al garantit. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'FAM això és tot un poble que us parla i acompanya Raquel Moreno, Esteve Llitra, Francisco Miguel i Jordi García.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 I tal com us informàvem ja divendres passat, el que hem d'explicar-vos és que les obres de la Sagrera sembla ser que tornaran al març. L'activitat constructora tornarà a la futura estació central de la Sagrera el 15 de març, segons ha assegurat la ministra de Foment, Anna Pastor, a l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Aquest compromís hauria d'acabar amb la sequera de finançament estatal que ha congelat des del 2012 l'inici de les noves etapes dels dos projectes, el de l'estructura del macroedifici i els dels seus accessos, que es van adjudicar i es van iniciar finals de la passada dècada. En aquest any llarg de paralització, només han executat treballs de menys entitat pendents per part d'empreses subcontractades o bé de manteniment de la norma recinte del corredor ferroviari que s'estén des del pont de Bac de Roda fins als nus de la Trinitat. Es va anunciar ahir a la tarda aquesta probable reactivació de les obres en una cimera amb set entitats de veïns directament afectades per uns treballs que s'enternitzen i amb la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Els representants de Sant Andreu de Palomar, Sant Andreu Sud, Sant Andreu Nord Tramuntana, Bon Pastor, Maquinista, La Sagrera i la Verneda Alta, van iniciar el desembre una campanya contra l'aturada i l'opacitat d'un projecte que amb l'abandonament actual divideix i complica encara més la relació entre els districtes de Sant Andreu i Sant Martí, del que ho havia fet històricament l'existència d'aquella llarga barrera ferroviària. L'alcalde, segons van explicar diversos, de, diversos dels dirigents veïnals a la sortida de la reunió, confia que Foment complexi i va arribar a dir que si no fos així, està disposat a posar-se al costat de les entitats per reclamar el compromís. En els contactes que últimament ha mantingut l'Ajuntament amb el gestor públic d'infraestructures ADIF, l'empresa responsable de les obres, que fa poc s'ha dividit en dos, cosa que afegeix més complicació a tot el procés. L'Estat ha fixat ara, finalmente, de de la Sagrera al 2019. Aquesta nova data afegeix 3 anys al termini establert fins avui, que era fruit al seu torn de diversos canvis realitzats en els últims anys. Els representants dels veïns van considerar que haver aconseguit l'entrevista i l'assistència a la mateixa dels màxims responsables municipals indica que el nou Ajuntament de Siu assumeix per fi l'execució d'un gran pla urbà estat en la llarga etapa socialista. Juntament amb TRIAS van donar explicacions als veïns el tinent d'alcalde d'àbitat urbà, Antoni Vives, el gerent de l'àrea, Albert Vilalta, el regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, i el director d'actuacions concertades, Joan Llort. Un altre, un altre compromís de foment que Trias va traslladar va ser l'inici en sis mesos de les obres de l'estació de Rodalies i Regionals de Sant Andreu Comtal. El cobriment de les vies amb la llarga caixa de formigó sobre la qual es construirà el parc lineal està acabat en aquella zona però queda pendent de redactar el projecte executiu de l'edifici de l'estació. En un mes i mig s'acabarà el document i després s'ha de licitar l'obra. La supressió de les vies provisionals que al seu torn impedeixen prosseguir amb la construcció del vial soterrat del costat muntany entre el nus de la Trinitat i la Sagrera depèn ara que aquesta obra s'acabi. Més informacions relacionades amb els nostres barris, ara parlem de territori, de la Conselleria de Territori, que demana nous canvis al carril bus Baó de la C58 perquè més. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat vol, vol aplicar nous canvis en el carril bus BAU de la C58. Així li ha fet saber el conseller Santi Vila al seu company del govern, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, en una carta que li ha, li ha enviat aquesta setmana. El Departament de Territori considera que el carril, el carril que uneix Ripollet i l'Avinguda Meridiana s'està infrautilitzant. No ens acaba de funcionar la Vila en la trobada anual de l'Associació Promoció per al Transport Públic, per aquesta raó, Territori ha pensat que una solució seria que estigués obert els dissabtes i diumenges i hagi o no congestió a la C-58. Ara mateix, el carril pel qual només poden passar vehicles amb dos ocupants, motos i autobusos de línia, únicament està operatiu els dies entre setmana en un horari restringit i només s'obre per tothom, de forma ocasional quan l'autopista està col·lapsada. El conseller Vila va recordar que fa un any, poc després d'arribar al càrrec, ja va implantar canvis en una infraestructura que va costar 80 milions d'euros i a la qual li ha plogut les crítiques per l'elevat cost i la poca utilització. Llavors, després de discutir-ho amb la Conselleria d'Interior, va optar per autoritzar els vehicles amb dues persones que també poguessin agafar el carril bus-bau i no només quan viatgessin tres persones, com es va idear en un principi. El responsable va aprofitar per recordar que per una desena part del que va costar el de la C58 s'està plantejant la construcció d'un altre carril busbagó en l'accés a Barcelona per la B23. Aquest projecte s'està tancant amb el Ministeri de Foment. I atenció perquè demà serà un dia important al barri del Bon Pastor i és que se celebrarà el Consell de Barri. Demà a les 7 de la tarda i al Centre Cívic de Bon Pastor, Plaça Robert Gerhardt, 34, es realitzarà un nou Consell de Barri de Bon Pastor. Don nos comentem quin serà el seu buen ordre del dia. En primer lloc hi haurà la benvinguda, seguit del tema de mobilitat, es parlarà de la tercera fase i en, segon, i en quart lloc es farà el torn obert de paraules. També volem comentar-vos alguns apunts culturals. Per exemple, l'Espai 30 de la Nou Ibanov us ofereix l'exposició Passejada Fotogràfica per la Sagrera. L'Espai 30 de la Nou Ibanov al carrer d'Honduras, número 20, 28, us ofereix fins avui una mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que, tot coincidint amb el World Wide Photo World, van participar a la passejada pel barri de la Sagrera i el seu concurs. Doncs el que podreu trobar en aquesta exposició que es fa a la Nou Ibanov són fotografies de la Sagrera i aquesta activitat és organitzada per foto Sagrera. I acabem aquest primer repàs de notícies mmm, parlant-vos d'una derrota, ja és que la, la Unió Esportiva Llagostera va guanyar per dos gols a zero a la Unió Esportiva de Sant Andreu. El líder de la Lliga s'ha imposat al Sant Andreu en un partit amb poc futbol i molta punteria per part del local. Els andreuents han pogut avançar-se, però els ha faltat l'encert que s'hi ha tingut el Llagostera. El Barran ha vist la vermella i es perdrà el proper partit. Tot i la sortida inicial dels Blaugrana, ha estat el Sant Andreu qui ha tingut les dues primeres ocasions clares del partit. Ander Vitoria, primer amb el cap i més tard amb el peu, ha rematat en perill posant en alerta la defensa local. També ho han provat sense sort Quimaraujo i Mourinho, amb xuts des de fora de l'àrea. En la primera ocasió clara, Pal Llagostera, Salva Chamorro ha fet el gol amb una rematada a la mitja volta a la frontal de l'àrea petita. L'1 0 ha animat els locals que a punt han estat de fer el segon per mitjà d'Àlex l'excrut. El partit s'ha acabat de desequilibrar la represa quan l'Alberran ha comès penal per unes mans dins l'àrea i hi ha, ha vist la segona groga. Enric Pi no ha perdonat i ha fet el 2 a 0, un marcador que en la següent jugada Morales i Mosó han evitat que s'ampliés traient la pilota sota pals. L'equip ha, ha buscat reduir diferències amb l'entrada de Matas i Aron Bueno, que ha provocat un penal no assenyalat per mans d'Aymar. A un quart d'hora pel final ha entrat al terreny de lloc Víctor Alonso, protagonitzant la bona notícia del partit després de gairebé un any sense llogar doncs aquest ha estat el resultat final Unió Esportiva de Llagostera 2 Unió Esportiva de Sant Andreu 0 molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui el que fem ara mateix, una petita pausa escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació, fins ara Tot tornarà al començament just abans de ser present se'ls manca de concepte el misteri dona pas a tot allò que vindrà o desapareixerà.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 Doncs tal com us informàvem ja divendres, l'activitat constructora tornarà a la futura estació central de la Sagrera el proper 15 de març, segons assegurat la ministra de Foment, Anna Pastora, l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias. Per parlar-ne, doncs, tenim una de les entitats vinculades amb aquest afer, amb aquesta posada en marxa novament de les obres de la Sagrera, com és el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor Josep Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, dijous va ser un dia força intens perquè veu arribar, sembla ser, a un acord amb l'Ajuntament per tal de tirar endavant aquesta infraestructura de la Sagrera que fins ara doncs semblava que estava aturada, no? Sí, doncs nosaltres com que veiem que portava dos anys aturades les obres o petits moviments de manteniment i poc més i que feien alguna coseta però no al ritme d'una estació com la que cal Uh -huh. Vam demanar el dia 6 de novembre, com ja sabeu, uh -huh. a les tres administracions, la ministra Ana Pastó, el, el president de la Generalitat, Artur Mas, i a alcalde de Barcelona, Xavier Tria, li van demanar que volíem una reunió perquè per fessin cinc cèntims de com estava el projecte, quan sortirien els pressupostos i tot això. Uh -huh. Vèiem que no donava resultat i que ningú es posava en contacte ni donaven resposta, al 12 de desembre van fer una roda de premsa a la FAP amb tots els mitjans, uh -huh. les entitats que estem més interessades, que som les associacions de, de Sant Andreu del Palmar, la de la Sagrera, Bon Pastor, Verneda Alta, maquinistes, Sant Andreu Nord Muntanya, Sant Andreu Sud i la pròpia Federació d'Associacions, la FAP. Uh -huh. Bé, fet això van fer la roda de premsa i a partir d'aquí, doncs sembla que s'ha mogut alguna cosa perquè de seguidas van enviar una carta des de la presidència que no és la resposta que li demanem a les preguntes que li fèiem, de feiem mm. dos preguntes molt clares. Que ens expliquin l'estat econòmic del projecte, que ens expliquin quants diners hi per poder-los executar i exigint el compromís per part de les tres administracions que això es portarà a terme. I després, volíem també saber la segona pregunta, per quan estarà el projecte acabat, un calendari dret del projecte per a les diferents etapes que ha de passar. Mm. Bé, això... Eh, no és el que responia la presidència però l'alcalde sí que em va donar una reunió, per dijous passat la van mantenir a uh -huh. l'Ajuntament de Barcelona i aquesta, aquesta reunió, reunió evidentment eh, estava assalentada la ministra uh -huh. de que tenia aquesta reunió a l'alcalde i l'alcalde eh, va sorprendre molt perquè bueno, estava bastant positiu en el sentit que ell, la ministra Ana Pastor li ha assegurat que el 15 de març comencen les obres de debò Uh -huh. o sigui que comencem a veure moviments del calibre del que ha d'haver, de moviments de terres i de coses d'aquestes que fins ara no veien i a més a més que per cap al 2010, la primera semestre del 2019, estarà la relació en funcionament. Uh -huh. Les entitats que estàvem allà van veure que per primera vegada eh, veiem com un cert compromís i una certa realitat de que això seria possible. Uh -huh. És a dir. Sis han anat donar moltes llargues, moltes dates al 2004, al 2006, al 2010, al 2012, la última que tenia més al 2017. Ara aquesta l'hahem vist com una mica més formal,. Mm -hmm. esperem veure el moviment del dia 15nze. Lo que sí que hi ha un altre compromís, que és l'alcalde de Barcelona mm -hmm. va dir que el creia en aquesta proposta de la ministra, però que si el dia 15 no començaran les obres, a partir del 20 al 30 podíem fer una altra reunió trobada aquí a la senyora, no al districte, sinó aquí convidar-lo amb ell mm. i ell es posaria al capdavant de nosaltres en les propostes o reclamacions o reivindicacions que poguessin fer. Mm -hmm. Aquest compromís, ara no l'havíem vist. Per això dic que, bueno, podem estar satisfets perquè ara es veu i potser que tiri davant De tota manera, el que li vam dir nosaltres a la sentitat, ens han dit tant... Perdó. Estic tants ja que quasi, quasi que som incrèduls i no creiem uh -huh. tant, però bueno, pot ser que... Uh -huh. eh, pot ser que sí. Espera un moment. Eh, sí. Pot ser que és veritat que ara sí que sou l'empresa en sèrio i podria ser uh -huh. que sigui veritat. Eh, li donem un mot de confiança al que li hem dit. Tampoc no podem fer una altra cosa, hem de ser realistes i hem d'esperar a veure si realment això va i si Sí això va així, bé, i si no, doncs pues ja, el que dic, tenien previstes rodes que les continuarem fent, d'informació al veïnat, els ciutadans han de saber que estaven aturades, perquè, bueno, ja una altra vegada us vaig explicar que el Toni Vives, eh, en una de les preguntes meves, reiterada, que li deia que pot pues, ser aturada l'estació, que no ho reconeixem a en una de les vegades va reconèixer i la resposta que em va donar era que no volia fer patir als ciutadans. Clar, la resposta meva va ser imminent. Nosaltres ja patim perquè veiem la immobilitat que hi ha allà a l'obra. Mm. No cal que en diguis ni que treballen ni que no, nosaltres ho veiem cada dia. Exacte. Estem vivint aquí i convivint amb les obres, que és dur mm -hmm. i difícil. Per tant, si no treballen, ho veiem. Llavors, que no em vulguis dir-me que està aturat per falta de pressupost, per la... els motius que siguin, em quedo més conforme si m'ho dius... eh perquè, uh -huh. com mínim sabré, ara no hi ha diners, els posaran d'aquí dos anys o d'aquí a un, no? Sí. Però no, no dir res, no, no, les obres estan bé i allà veiem que no es movia res. Bé, uh -huh. la situació ara ha canviat, creiem que ha canviat, volem creure que ha canviat i pensem, per la resposta de l'alcalde, i de... Estaven allà presents Toni Vives, estava també el Albert Vilalta, uh -huh. estava el Raimon Blasi i estava Joan Jorg, és a dir, i l'alcalde. Uh -huh. Les hores, Eh, pensem que, bueno, que era una reunió d'una envergadura però important perquè si allà es comprometien això uh -huh. no només és ja ni el regidor de districte que sí que estava, sinó que totes les altres forces, que és a dir, les que han d'haver ja perquè això es i l'administració central ha de posar els diners que ha de posar, les altres administracions s'han de comprometre a buscar el capital que falta uh -huh. que és el que s'havia compromès en el nou protocol aquest de buenas intenciones que van signar el juliol passat, no? Sí, perquè bueno, es, va, es, va dir, es va dir que es buscaria una empresa eh, privada per poder finançar la resta de, del que quedava per poder construir l'estació, no? Sí, clar, aquí el que passa és que vam dir que tenien un compromís de confidencialitat que no tenien res però sí que havien tingut contactes amb diverses empreses i varios inversors uh -huh. i de d'estranger, del Japó, dels Estats Units, bueno... El que passa és que no podíem dir res més, uh -huh. perquè suposo que fins que no arribi... I també entenem que és perquè aquests possibles inversors <coughs> han de tenir uh -huh. la garantia uh -huh. de que això es farà, perquè, clar, ningú vindrà aquí a posar diners és no res, perquè uh -huh. si això no es fa, el que posis aquí és enterrar els diners. Han de tenir la plena seguretat i la garantia de que això tira endavant per poder posar els diners. I suposo que per això ningú es compromet a més enllà de dir bueno, estem mirant, estem per aquí però a veure mm -hmm. com respon perquè el primer que han de respondre és el Ministeri de Foment i a DIF per sí, la part que li pertoca Precisament parlant d'DIF a nosaltres ens ha arribat una informació i és que el gestor públic d'infraestructures a empresa responsable de les obres que fa poc s'ha dividit en dos cosa que mm -hmm. afegeix més complicació a tot aquest procés Sí, evidentment el que passa és que per nosaltres eh, el garant de que això vagi endavant mm. no ha de ser Edip, sinó que ha de ser Foment, la ministra mm. en el pastol, ha de ser la Generalitat, és decir, a dir, l'Artur Mas, i és l'alcalde de la ciutat de Barcelona. Mm. I la ciutat de Barcelona, precisament parlant en aquella reunió, sí. Eh, sí que pot fer més coses de les que fins ara ha fet, i suposo que ara començaran a, a fer. Perquè ja havia dit moltes vegades i explicat que per nosaltres L'estació és un punt, un pol d'atracció perquè hi vingui activitat, vingui riquesa i generi coses. Ente. Però no és l'estació només el que volem. Uh -huh. Nosaltres volem l'estació per lo que representa pel barri. Uh -huh. Els equipaments dels 3.500 llocs de treball que li vas dir. Home, nosaltres ens havíem promès 3.500 llocs de treball directes uh -huh. més les indirectes. Uh -huh. El qual vol dir que els nostres fills que no tenen feina, que estan a l'atur sense cobrar ni atur, podríem tenir feina al propi barri que aquí generem i enseguem una roda de moviment i de treball d'aquest tipus. Per nosaltres més important el equipament, la mobilitat que la pròpia estació. La pròpia estació és el pol d'atracció perquè vingui tot el de més. ¿vale? Uh -huh. eh, per això dic que sí que és veritat que això complica la divisió de dir, però eh, a veure, crec que no és el que ens ha afectat perquè per nosaltres els garants són les tres administracions. Els uh -huh. que han de garantir que això es porta a terme, són les tres entitats que he dit, uh -huh. el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i i l'Alcaldia de la ciutat de Barcelona. Uh -huh. eh, per tant, el pla d'inversió de 2014-2019 han, han de portar uh -huh. els 255 milions que, segons l'alcalde, ja ha posat el Ministeri d'Hicenda, al senyor Montoro, a l'avalt, que són els 255 i que faltaran els 350 aquests que eh, s'ha de comprometre a buscar a través d'aquest tercer inversors que vinguin de fora o que vinguin d'on vinguin, benvinguts seran, però que posin el diners i es pugui fer. És, és a dir, dir, que, és? Sí. És a dir sí. que el més important per als veïns de la Sagrera és l'adequació de l'espai que pugui ser beneficiós per a tots els veïns i veïnes i que pugui donar feina, no?, i que pugui, doncs, estructurar una mica l'espai. La mm. clar, eh, dinamitzar Exacte. la zona, mm. el, la feina, els equipaments, que portem un pla d'equipaments, i, perdó, ara me n'adono que he dit antes, el Santi Vives i és sí. Santi Vila, perquè l'altre és... El... Mm. Sí. No, és el Toni Vives, perdó, sí. El Vives, que seria el tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà. Sí, el tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà, exacte. exacte. És el que estava a la reunió. És el que en altres ocasions havia dit que no volia fer patir els vells i per això no deia que estava aturat. Uh -huh. vale? Bueno, eh, també en aquesta reunió va sortir que Barcelona és una ciutat que pot moure, que pot fer projectes, i que pot moure al voltant d'unes inversions eh, de, de 450 milions d'euros anuals. El mm. qual vol dir que els equipaments que no estan a sobre d'allotze. I tot això, també l'Ajuntament s'ha donat per fi que, que pot, fer, pot anar fent coses encara que no sigui la pròpia estació. Mm. Vale? I això és el que per nosaltres ja ha estat positiu i esperem, esperem al dia 15 de març, que això sigui realitat, perquè si no doncs pues estarem en el punt de partida, però amb una predisposició molt diferent de lluita i de mobilització o del que calgui. Uh -huh. D'acord, doncs eh, senyor José Barbeiro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, aquesta data amb impaciència, el dia 15 de març, en què doncs, sembla que aquesta futura estació central de la Sagrera doncs, tornarà a veure gent treballant eh, per tal de tirar-la endavant, no? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Bé, gràcies a vosaltres. Vinga. Molt Doncs ja ho sabeu, eh, ens ho acaba de comentar ara mateix el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, un dels màxims implicats en aquest fer. Diguem que l'activitat constructora de, tornarà a la futura estació central de la Sagrera el dia 15 de març. Què passarà si el 15 de març no ja no es posa en marxa aquestes obres doncs ja ens ho ha comentat el mateix president de l'Associació de Veïns i Veïners de la Sagrera, el senyor Josep Barbero, que farà que la gent, els veïns i veïnes de Sant Andreu i de la Sagrera, evidentment, doncs es mobilitzen i això doncs estarem pendents a veure què és el que passa. Nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Doncs ja som aquí després d'aquesta petita pausa el que ens interessa com cada dilluns és fer algun apunt respecte al que és la situació esportiva dels nostres barris ens n'anem cap al Club Deportiu de Trinitat allà tenim un dels seus responsables l'Antonio, molt bon dia Bon dia. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana, perquè s'esperava amb ansietat que el Club Deportiu Trinitat pogués treure algun punt, no? Doncs pues sí, de moment pues vam traure la victòria, que és molt important per nosaltres. Quan uh vau -huh. sí. quedar? Eh, vam quedar al camp de l'esquerra de l'Eixample 0-3. Molt bé, o sigui que els de l'Eixample han hagut de baixar una mica els fums no? que tenien. <laughs> Bueno, eh, no anaven tampoc gaire bé, però bueno, eh, s'ha de jugar el partit. Uh -huh. I pel <ríe> que fa la resta de categories, la resta de... Bueno, bueno pues de, de moment hi ha hagut de tot. Hi ha hagut pues, els veterans, que no hem parlat mai dels veterans, pues, uh -huh. van bastant bé i van, van perdre a casa 1 a 4 amb el, amb el FETA F81. Uh -huh. L'infantil va guanyar el camp de la Barceloneta 1 a 2, uh -huh. L'Alivín A va guanyar al camp de Bonpastor 2-8. Uh -huh. L'Alivín B jugava... Escolàpid de Sarrià va perdre 5-0. Uh -huh. El Benjamin A va empatar 2-2 amb els Estrells. Uh -huh. El Benjamin B va, va guanyar... A, no va perdre al camp de, de l'Àngel Pedrassa 5-2. El uh -huh i el pre que jugava amb el Cel Graviel, va guanyar 6 a 0, i l'escola, que jugava amb el Martino, va guanyar 0 a 4. O sigui que les coses han anat, eh, tampoc no han estat tan negatives, no? Com no, no, de moment, bé, de moment tot, tot ha anat bastant bé. Uh -huh. La nota més greu ha sigut que un jugador de l'amaterg, Uh -huh. Es va fer mal i segurament pues, ja haurà quedat la temporada per ell. Uh -huh. uh -huh. Té una lesió de, de ginoll i les les lesions les les les les de, de, de ginoll són molt cúturals. Uh -huh. uh -huh. és, és, és, és el punt més negatiu d'aquest cap de setmana. Uh -huh. I ara, pel proper cap de setmana, què és el que podem esperar? Bueno, eh, en principi, pues, nosaltres anem partit a partit. Uh -huh. Es ve el Sant Ignasi, que és un equip bastant bastant fortet, uh -huh. bueno, i intent, intentarem guanyar. Ah, sí, és, això sempre, això sempre. <laughs> I bueno, pues, a la matèria, ja dic, de mater, segons la classificació del, del Mundo Deportiu, que l'he digitat aquest matí, pues, anem cinquè, empatats amb el, amb el tercer. Uh -huh. I eh, acabo de veure a la federació que anem tercers, uh -huh. però empatats amb, amb el quart i amb el quint. No tampoc... Eh, bé, podem esperar que l'any vinent doncs, sigui millor que no passar aquest, no? Bueno, eh, nosaltres, com, com sempre hem pensat, nosaltres anem partit a partit, no volem llançar les, les campanes al, al volt, Bueno, tampoc no. si s'ha si, si de pujar per pues intentar empujar. L'únic és la polana quedar, ja polana econòmica perquè ja a segona mm. tot és molt, molt més car els arbitratges, les, els fitxes, tot és molt més car. Mm. Així i per un club tan tamp com el de la Trinitat, pues, mm. costa molt si ja va costar pujar a tercera, que és el que s'ha aconseguit aquest any, doncs ah, suposo exacte. que pujar a segona deu ser un, alt, un entrebanc més, no? A sí, de... sí, sí, sí, tot, ja dic, com tot, tot és molt més car, i, bueno, però, esclar, no, si, si podem pujar, pues no, farem, no, no deixarem enrere. Eh? No, s'ha de, de lluitar fins al final, com sempre. Ah, exactament, mm -hmm. exactament. Doncs a l'equip de, de tercera regional aquesta setmana li toca jugar... Amb el Sant Ignasi. Amb el Sant Ignasi, que també està cap als prim, primers llocs de la classificació, no? No, no, està... Bé, bueno, abans sembla que va... Eh, Després, em sembla que va. Bé, a no. la maïtat de la llista. Sí, però aquests són els, els pitjors perquè també volen... No volem baixar i costa, i costa, de, de, costa de, de guanyar. Clar. Uh -huh. <ríe> Molt bé. Doncs, Antonio, estarem pendents d'aquest partit i de la resta de, de competicions que, ha, que realitza el Club Deportiu de Trinitat i a veure bé. si és possible doncs, que, que l'any que ve doncs, estiguem en un millor lloc i no haguem de patir tant. Això és el que, el que desitgem tots. I ara, ja que estic a, a la ràdio, sí, m'agradaria convidar-nos a veure si algun partit poden vindre, no a radiar el partit, sinó pues, a veure com juguen els, els jugadors. Doncs seria bo. Sí, sí, passem a aquesta, a aquesta nota a l'equip d'esports, que s'ho apuntin, que val la pena doncs, animar i donar força a l'equip de, del nostre barri, no? A nosaltres ens agradaria molt que estiguessin aquí, eh? Doncs nosaltres farem la crida a l'equip d'esports que a veure si es posen les piles i, i són allà presents. Perfecte. D'acord, doncs António, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu, bon dia. Doncs, ja ho sabeu, uh, sembla ser que el Club Deportivo Trinidad doncs, està passant una etapa doncs, amb meitat de la classificació pel que fa al primer equip i hem de donar recolzament a aquest equip que, que pertany al, al nostre barri. També hem de donar recolzament a la Unió Esportiva Sant Andreu, que va perdre per, per 2 a 0 amb el, amb el Llagostera, amb la qual cosa doncs, esperem que aquesta, aquesta propera, sí, aquest proper cap de setmana doncs, facin alguna cosa positiva, perquè si no Merro, eh, el Sant Andreu aquestes, aquest cap de setmana jugar a casa davant del levante, B amb la qual cosa doncs, esperem que si jugant a casa es puguin emportar aquests punts que han perdut aquest cap de setmana doncs, de manera ja llastimosa. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa, escolteu una mica de música i com ja sabeu, els dilluns volem dedicar aquest espai que parlem a continuació a la nostra llengua, al nostre idioma. Uh, parlarem del català, per això tenim amb nosaltres doncs, uh, la Judit Riard, que ja està per aquí donant voltes per explicar-nos doncs, uh, què és el que podem dir de, de la nostra llengua. Fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Vaig vedant, recullo les flors de cada instant, de cada moment, de cada detall. Veig passar la roda girant pel meu davant. Pregunta per mi, jo la vull seguir esquivant. Tants verdals que diuen que hi tinc aquest repàs. Yeah, that's it.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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa eh, i ara, com us dèiem, per parlar de la nostra llengua, per parlar del català, dins el que és la nostra habitual àrea de servei. Doncs tenim amb a la dinamitzadora del Consorci per la Normalització Lingüística, la Judith Riarm, Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podem parlar avui que es realitza el Consorci? Avui us porta una activitat curiosa, diria, perquè eh, parlaré d'una exposició de la història de la llengua. Uh -huh. D'acord? És una exposició audiovisual que ha organitzat el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Uh -huh. eh, es va inaugurar mm, el 29 de gener, per tant uh -huh. la setmana passada amb prou feines, uh -huh. i porta per títol Et prenc la paraula. Uh -huh. És una exposició que s'inscriu en el marc de la commemoració del tricentenari i uh -huh. té per objectiu mostrar les conseqüències que va tenir la implantació l'any 1714 de la monarquia borbònica per a la llengua catalana i posa de manifest que totes les prohibicions sistemàtiques, els càstigs i les amenaces de l'ús del català, els parlants han estat fidels a la seva llengua. Per tant, bones notícies. L'exposició es divideix en, en cinc parts. En, en una primera parla del context d'aquesta guerra de successió, després es centra en les prohibicions, uh -huh. té un apartat pel català d'ahir, amb curiositats i, i textos que es poden llegir. Eh, un altre del català d'avui i acaba amb el català de mà, que acaba un decàleg, uh -huh. del qual després us eh, llegirem us en llegiré alguns punts, uh -huh. eh, un decàleg de bones pràctiques per als parlants de català. M'agradaria mm. uh -huh. eh, parlar una miqueta breument del, del context, de la guerra uh -huh. de successió, sí? Sí. com és que vam acabar, o que és... Què va passar? Per què? Perquè Catalunya s'ha en sort Exacte. Doncs resulta que a finals del segle XVII Catalunya formava part de la corona d'Aragó dins la monarquia hispànica i tenia les seves pròpies lleis i institucions. Però què va passar? La mort sense descendència del rei Carles II l'any 1700 va obrir un llarg període d'inestabilitat i de conflicte armat de base internacional. I aquí és un on hi va haver el problema, i que va afectar directament els ciutadans i els òrgans de govern de Catalunya, i que convé conèixer per poder entendre la història de Catalunya i de la llengua catalana. Quan, quan va morir Carles II, dels possibles dels descendents que podien ocupar el, el tron, n'hi havia tres. Un era el príncep Josep Ferran de Baviera, l'arxiduc Carles d'Àustria i Felip d'Anjou. Carles sí, II, Felip d'Anjú i el Carles d'Àustria era el que coneixem més. No? Sí, exacte. Eh, Carles II es va decantar per aquest últim es va decantar sí. per Felip d'Anjou i el va anomenar com a hereu llavors tenim que Felip V és, és Felip V de Castella IV d'Aragó, era net de Lluís XIV rei de França i què passava? que la resta de les potències europees que el net del màxim exponent de la monarquia absoluta accedís al tron sí. el tron de la corona hispànica es va veure com un perill per a la seva sobirania Oh. I va ser aleshores quan Leopold d'Àustria va reclamar els drets dinàstics del seu fill Carles. Oh. I l'any 1701 va signar la gran aliança amb Anglaterra i els Països Baixos. I així va començar... És dir, que per aquella època ja hi havia problemes eh, amb el que era la, la monarquia, no? Sí, ja, ja n'hi havia, ja sí, sí. n'hi havia. I, I bé, doncs el que va passar és que van entrar en, en guerra i el desenllaç és el que coneixem, no? que els aliats van abandonar Catalunya a la seva sort, eh, signant el Tractat d'Utrecht i després de mesos de resistència l'11 de setembre de 1714 Barcelona va caure en mans de les tropes borbòniques mm? Mm -hmm. que és com a esta mare exacte, sí, no tant com al llavors, però eh, us llegiré el fragment d'un text de l'època perquè vegeu com ja el, la, la monarquia absoluta donava importància al fet de controlar la llengua oh, o al fet diferència, diu solamente hablan en su lengua materna Y ningún común hasta ahora escribía, si no es en catalán, sin practicarse el uso de la lengua española, bien que esta, que esta comúnmente se entiende por las personas que han seguido los estudios de letras, pero en nada de la gente rústica. I a partir d'aquí res descriu també bé aquesta nova paper a Catalunya i la llengua catalana com els decrets de nova planta. Es va prohibir el català, va prohibir el, te el teatre en català, va prohibir tot en català tot. i van arribar... <ríe> eh, sí. Què són aquests decrets? No hem sentit parlar molt, però no només, no només hi havia uns, sinó que n'hi havia uns quants, i mm. són el conjunt de lleis que va promulgar Felip V, v a l'inici del seu regnat. I que tenia com a objectiu que la monarquia hispànica s'adaptés als principis del model absolutista i que ho fes seguint les lleis de la Corona'ragó, de la Corona de Castella,. Perdó. Què va suposar? d'acord estaré... què eren els decrets, però això què implique? Uh -huh. doncs implica, va, va implicar abolir l'organització constitucional de la Corona d'Aragó. Va implicar també la derogació de les institucions que vetllaven pel seu compliment va sí, eh, també significa que l'autoritat militar dirigia els nous òrgans de govern i pel que fa a Catalunya d'una manera especial es va establir per primer cop l'obligatorietat de la llengua castellana per tant aquí ja vam aquí ja, començar ja, ja va començar la història sí? en, en l'exposició el que fan és hi ha una línia cronològica amb tot de dates importants de, significatives històricament i, i per la llengua prohibicions i uh -huh canvis que, que hi va haver que l'espectador de l'exposició pot veure mm -hmm. per tant és molt recomanable mm? molt bé. Una, una curiositat per exemple en aquesta línia colonològica hi ha l'any 1773 que el Consejo de Castilla prohibeix editar llibres d'ensenyament en català a la Universitat de Cervera que ja era una universitat que era mm. -borbònica, però borbònica o que l'havien deixada doncs aquestes curiositats les podreu descobrir en aquest programa eh, en aquesta exposició, d'acord? Després, eh, la tercera, el tercer apartat és el català i d'aquest català ja us, ja he llegit abans un, un fragment en què s'explica que la gent era monolingüe en en català sí? ja des d'un primer moment es va veure que la societat catalana no estava preparada per seguir les lleis que imposaven el castellà en els àmbits de la cultura, la religió i sobretot l'ensenyament bàsicament perquè gran part de la població era monolingüe i ja no parlem de les activitats quotidianes que evidentment es van continuar fent en, en català és precisament aquest darrer, darrer fet el que explica com el català ha pogut sobreviure tants anys de legislacions restrictives. Les classes populars no han deixat mai de parlar-lo. I això ens serveix per anar a la situació del, del català avui i eh, al català de demà, que és on hi ha aquest decàleg, que l'ha preparat eh, els organitzadors de l'exposició, i que posen èmfasi en, en els parlants, en els receptors, no tant en les lleis, no tant en, en iniciatives institucionals sinó que apel·len directament al, als parlants sí? us en llegiré, per exemple, una molt. diu, fes costat als mitjans de comunicació en català, consumeix béns i productes etiquetats en català fes un consum responsable però si no hi ha béns etiquetats en català n'hi en... ha, n'hi bueno, ha. ha però en molts molt casos per això n'hi ha d'haver més n'hi ha d'haver més hem però de... eh, hem d'encoratjar de, i un, un punt molt important el punt número nou diu sigues actiu eh, en les xarxes socials i fes servir sempre que puguis del català amb les tres accions el català creix a internet és així com el món ens coneixerà sí. això és veritat és una manera d'acabar molt optimista i al costat d'aquest plafó n'hi ha un altre que, eh, que porta per titular el català en xifres i que ah. anime en aquest mateix sentit pel que fa als, eh, als mitjans a les xarxes socials ens diu que és la 18ena, és dinovena llengua més usada a Twitter mm? <coughs> és la sí. vuitena llengua més activa als blogs mm -hmm. i per exemple en l'àmbit dels mitjans de comunicació hi ha més de 100 emissores de ràdio que emeten programes en, en català per tant, entre elles nosaltres exacte. <laughs> és, una, és una bona notícia i és una exposició que acaba amb quan surts d'allà, surts amb bon sabor de boca, surs uh -huh. content, contenta i, i convençut que, que tot mira bé. Que tenim esperances. <laughs> Exacte. Eh, els oients, eh, si voleu anar-la a veure, us dic, mm, es, va, es va inaugurar el 29 de gener, uh -huh. fins al 31 de març la podreu veure a l'espai Avinyó Llengua i Cultura, al carrer Avinyó 52. Això és per allà l'Eixample, no? No, eh, Ciutat, Vella. Ciutat, Vella. Ciutat Vella. La parada de metro que queda més a prop és Liceu. Liceu uh -huh. Obedrasanes. D'acord, és a prop, que dia prop de l'Ajuntament, Carrer Avinyó 52. Fins al 31 de març i l'espai és, és obert de 9 del matí a 9 de, del vespre, de dilluns a divendres i els dissabtes del matí de 9 a 2. És a dir, que la gent no té excusa perquè està obert de 9 no. a 9, un o en algun moment poden passar per allà. Poden passar per allà i ho informar-se. Sí, sí. Exacte i sobretot eh que les clares populars continuen parlant en el, el català, que això, per això és, que per això és de... important, per això m'agrada l'enfocament que han donat a aquesta exposició, uh -huh. perquè fa recaure la responsabilitat en nosaltres, en el nostre dia a dia, perquè és en el nostre dia a dia el nostre tracte. Podem fer eh, hem, podem fer celebracions importants l'11 de setembre, però també és en el dia a dia on es guanyen, on es guanya aquesta batalla de, de l'ús de la llengua catalana doncs esperem que aquest dia a dia ens porti el 9 de novembre perfecte, sí <ríe> a, veure, a veure què passa d'acord, doncs Judit Riar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i oferir-nos aquesta informació que de ben segur doncs, val la pena que tinguem en compte, sobretot dir que al carrer Avinyó número 52 sí. es realitza aquesta mostra aquesta exposició a l'espai Avinyó Llengua i Cultura molt bé, doncs apropeu-vos fins allà si voleu estar informats de tot el que fa referència a la, a la nostra llengua i al nostre país. Molt bé, doncs, Rubí i Riar, moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ens trobem la setmana que ve. Molt bé, Vinga. que vagi bé, adéu. Doncs a veure quina hora tenim, són 54, doncs anem directament ja cap a la nostra habitual agenda. Muy bien.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 Podreu gaudir d'aquesta exposició dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre i diumenges 11 del matí a 2 del migdia. Doncs tampoc teniu escures per apropar-vos a, a aquesta mostra que organitza l'Institut Josep Comas i Solada aquí de la Trinitat Vella al Centre Cultural Can Fabre. Més coses, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix l'exposició Catalunya en Transició 1971-1980. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us ofereix fins al proper dijous 28 de febrer l'exposició Catalunya en Transició 1971-1980. Hem de dir que el Memorial Democràtic mostra a través d'aquesta exposició com es van viure els anys de la transició de la dictadura franquista a la democràcia. L'exposició tracta els moviments socials, culturals i polítics que van configurar aquesta onada de transformació social en la recerca de les llibertats i els drets individuals i col·lectius. Aquesta exposició va a càrrec de Memorial Democràtic i el lloc és els diferents espais de la Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero. Ens acostem ara cap a la Sagrera, parlem de l'agenda del, fa... del mes de febrer de l'espai Jove Garcilaso. Acompanya inf... la campanya Informat des del gener al març del 2014 ofereix activitats d'orientació acadèmica sobre els programes de qualificació professional inicial PQPI, proves d'accés, batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris... Pots consultar tota la programació de la campanya informat al web www.bsn.cat formt. I hem de dir també que el Punt d'Informació juvenil Garcia la so duu a terme les següents activitats. Assessorament acadèmic individualitzat els dilluns de 4 a dos quarts de 9. Servei bueno, de la tarda. Un servei gratuït individualitzat i confidencial on les infotudaudarem, info analitzar les diferents opcions formatives que, que més ajusten els teus interessos. Per demanar cita, contacta amb el PJ Garcilaso al telèfon 93256 2959 o al... El... Garcilaso arroba .ca BSN.cat també tenim d'altres informacions, per exemple, el que ofereix el punt d'informació juvenil Garcilaso, Barcelona Treball Joves, càpsules formatives gratuïtes adreçades a joves organitzades per Barcelona activar diferents equipaments juvenils de la ciutat. Consulteu tota la programació i apunteu-vos a les activitats a través de www.bsn.cat barra treball. I també dir-vos que el punt d'informació juvenil Garcilaso du a terme una altra activitat important. Es diu... Practiquem l'entrevista de feina, avui de 5 a 7 de la tarda. El primer contacte amb l'empresa és la clau per aconseguir el lloc de feina al que aspires. Vine i descobreix les accions necessàries que cal tenir en compte, abans, durant i després de l'entrevista i els factors més importants del procés de selecció. Bé, doncs ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, donar les gràcies a l'Esteve Llitra, Francisco Miguel, a la Judit Riar i també... Uh, la Raquel Moreno, i això, doncs, uh, si voleu, demà més coses aquí a comentar-vos. Ja sabeu, a la mateixa hora de sempre. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!